Пізні зірки і золоті трави. Такими ранками повітря просушується і твердне, як свіжий простирадло на морозі. Зранку всі займалися своєю роботою. На нас мало хто звертав увагу. Чоловіки пакували джипи, мов рибалки-човни, готуючись до чергового запливу в повні здобичі східні води. Жінки підходили до священника, ніжно щось йому шепотіли. Той, підсміюючись, дарував їм листівки з псалмами. Олівці записував на клаптиках паперу свій домашній телефон. Сєва виглядав утомлено. Вчора він не надто пастився, попри всі заклики пресвітера. Сьогодні, схоже, шкодував за цим. Усім своїм виглядом, виявляючи послуг та скорботу. Тамара зустріла мене нервового, довго випитувала, де я пропадав, кого це я собі тут знайшов і чому примушував усіх хвилюватися. Я відповідав їй, що, хоча й провів цю ніч не знати де і не зрозуміло з ким. Проте думав увесь час про неї. Тамара не злилась. Проте її задоволеною не була. Мовчки сіли до машини, захряснувши за собою дверцята, від чого іржа ржа посипалась, як сніг із зимових ялин. Проводжати нас узявся голова дружнього колективу перевізників. Ми стояли коло нашої Волги. Сєва уже сидів за кермом, прогріваючи двигун. Як раптом із ближнього будинку вийшли молодята і попрямували до нас, тішичись із нагоди подякувати за вчорашнє. Молодий дістав із кишень своїх весільних штанів два фугаси з-під шампанського, наповнені паленим коньяком. Виставив усе це на капот і запросив до столу. Я відмовився. Відчинив дверцята і сів поруч із Тамарою. Сєва натомість приєднався до гурту. Двигуна, втім, не вимикаючи, аби лишалась ілюзія прощання і подорожі. Священник цю затримку сприйняв радісно. Перевізники йому подобались. Можливо, тому що слухали уважно і весь час підливали. Молодий дістав із тих таких кишень саморобного фінського ножа і кілька важких цибулин. Розклав усе це поміж пляшками і почав люто шматувати стиглу Городину. За якимось разом не розрахував свої сили і пробив фінкою капот Волги. Водій дивився на все це зачаровано, нічого не говорячи їй, лише сумом прикладаючись до фугаса з самопалом. «Коли ми вже поїдемо?» – втомлено мовила Тамара. «Куди ти поспішаєш?» «Додому, Гера!» – відповіла вона і зіткнула. «Додому!» «Скоро поїдемо», – заспокоїв я її. «Як ти взагалі живеш?» – запитала вона несподівано. «Нормально», – відповів я. «А ти?» «І я нічого». «А чому, питаєш?» «Цікаво», – пояснила вона. «Цікаво мені, як ти живеш?» «Ну, нормально живу, нормально». «Ну і добре», – сказала Тамара і відвернулась до вікна. Десь за годину рушили. Сєва піймав якусь свою хвилю. Сказав, що дорогу знає і довезе нас без проблем. Спочатку довго вибирались на гору. Волга глухла і скочувалась вниз. Місцеві оточували наше корито і пхали його вперед. Зрештою, виповзли з долини і покатились ґрунтівкою, підстрібуючи на червоних і твердих, наче соснових горіння цеглинах. Незабаром водій прогальмував. Тут, спитав у нас, тут ми виїжджали? Ніби тут, відповів я йому. Тамара нервово зітхнула, а священик легко махнув рукою, мовляв «На все воля Господня, діть, куди хочеш. У разі чого збиратимуть урожаї, тоді і нас знайдуть». Сява так і зробив. З'їхав на якусь непевну доріжку, що губилось між кукурудзи, й, ударивши по газах, грушив уперед. Сухе листя билося об бампер, намотувалось на двірники і залізало до відчинених вікон. Кукурудзіні стебла ламались із безнадійним тріском. Запах теплої смерті стояв за вікнами. Перникаючи до салону, на одній із єм нас підкинуло вгору. Рука Тамари опустилася на мою, проте Тамара швидко її прибрала. Можливо, занадто швидко. Я спробував сам узяти її за руку, але вона рішуче вирвалась і відсунулася від мене подарук. Їхали довго, повільно і безнадійно, як зазвичай і їздять кукурудзними полями, але не заблукали. Сєва, можливо, випадково, можливо, щось знаючи. Виїхав із золотих хащ, і ми опинилися на потрібному шляху. Лише незрозуміло було, в який бік нам їхати. Подумали і рушили праворуч, орієнтуючись за сонцем. Усі мовчали. Тамара зітхала все печальніше. А пресвітер крутив приймач, що задихався в цих ямах без радіохвиль, як видала з безкису. Сєва, побачивши, що в пресвітера мало що виходить, нахилився до нього, аби собі щось там покрутити. І зовсім забув про дорогу. Лише час від часу кидаючи поперед себе розслаблений погляд. Несподівано, зреагувавши на якийсь рух, відчайдушно втис Галь. Я завалився на переднє сидіння. Пресвітер сповз під крісло. Тамара пронизливо скрикнула десь наді мною. Посеред дороги стояв Толік в учорашній Міланівській курці з перебинтованою рукою. Стояв і посміхався нам, мов старим друзям. Що, германе, спите в дорозі? Весело спитав, уже коли я вийшов і підійшов до нього. Попутники мої лишились у машині. Тамара тихо плакала від щойно пережитої небезпеки. Сєва флегматично мовчав. Пресвітер шепотів якісь давні псалми про підводників та повітроплавців. «Толік!» – сказав я і побачив, як сонце, відбившись, пропливає його скляним оком. «Що ж ти стоїш хуєм серед дороги? Ми ж тебе задавити могли!» Толік на це лише зневажливо засміявся. В довгому волосі його застрягли волокна кукурудзи. Перебинтована рука кровоточила. «Що з рукою?» «Та, так», – він відмахнувся. «Вчора обріз в розірвало, коли стріляв. Вранці повернувся, а ви вже поїхали. Я руку перебентував і за вами». «Для чого?» «Коротше, Германе, тут така справа. Добре, що я вас перехопив. Розмова є». «Ти що, подзвонити не міг?» «Так не ловить же тут, ніхуя!» Нарешті рознервувався й Толік. «Що за справа?» «Друг твій телефонував. Футболіст». «Шура?» «Да, Шура, тебе шукав. Спочатку їй дзвонив», – показав Толі ківком голови в бік машини, говорячи, мабуть, про Тамару. «В тебе ж, блядь, телефону немає? Ну, а ви вже поїхали. Так що він мені подзвонив, тебе питав». «Він що, почекати не міг? Ти сказав йому, що ми ввечері будемо?» «Сказав, Гермене. Але справа така, що тобі краще не повертатися». Він так сказав. «Як це, не повертатись?» Не повертатись, не подзвонивши йому перед тим А що там трапилось? Ну, він не сказав Вірніше, сказав, щоб ти сам йому подзвонив І він розповість, що там до чого Тільки, щоб подзвонив, ясно? Ну, ясно, сказав я В тебе телефон є? Ну, є, відповів Толік Тільки тут не ловить Поїхали до нас До вас? скривився я Вони ж знову пити будуть я теж кивнув бік автівки. Ладно, доїдемо, подзвоню йому. Дивись, не сперечався він. Тільки він просив поскоріше йому подзвонити. Сказав, що проблеми в тебе якісь. Чорт, а де тут у вас ще телефон ловить? Можете до фермерів заїхати, сказав Толік, подумавши. Тільки не говоріть їм, що ви від нас. До фермерів? Це куди? Туди, показав він рукою кудись в нікуди. Нагору, там побачите. «Може, проведеш?» – запропонував я. «Ха-ха! Що я, йобнувся?» – засміявся він. «Ну все, давай!» «Давай!» – я потиснув руки і пішов до машини. «Ей!» – крикнув він. Я зупинився. «Це тобі!» – Толік підійшовши, сунув мені в долоню якийсь дивний предмет. «Що це?» «Електроножиці, бош, фірмові, тільки без гарантії». «Спасибі!» – сказав я. «Гарантії не треба!» Я їх краще свідчу. «Правильно!» – погодився він, махнув усім на прощання рукою і зник у кукурудзі на лимареві. «Що там?» – запитала Тамара. «Коротше, відповів я не так їй, як Пресвітереві. Не знаю, як вам сказати. Одним словом, у мене проблема. Треба передзвонити». «Дзвони?» – Тамара дістала свою рожеву Nokia. «Та не ловить тут. Ось така проблема». «А що, це горить?» – уточнив Пресвітер. «Горить, отже!» – запевнив я. «І що робити?» Поїхали до фермерів. Якусь мить священник мовчав, напружено думаючи. «Ну добре!» – сказав зрештою. «Поїхали!» Ми розвернулися і поїхали нагору. Сонце покатилося у протилежному напрямку. Тривожна і безлюдна місцевість, наскрізь видивлена тракторними протекторами, чорна суха земля, низькі небеса, розгорнуті мов карти військових дій, гаражі поставлені як церкви, головою на схід, чорними бійницями загартованих вікон на захід, розбиті паралічем комбайни, рештки брудно-червоної ніби яловичина сільськогосподарської техніки, і жодної живої душі, жодного фермера, зовсім нікого. Чорним ґрунтом пробіг якийсь шакалистий пес, принюхаючись до насиченої мазотом землі, завернув заріг. Втім, швидко вискочив назад, наче наляканий кимось. Озирнувся і побіг у зворотньому напрямку. Видавалося, що там за рогом хтось стоїть, хтось налякав цього вовчару, зігнав з маршруту. Ми виїхали на розбитий майданчик, зупинившись посеред чорної вимощеної поверхні, водій заглушив машину. Було тихо і незатишно. Мов би ми заїхали туди. Куди заїжджати було не потрібно. Я взяв у Тамари її Нокія. Відкрив. Попереду промайнуло чиясь постить. Ми навіть не встигли розглядіти, що це було. «Там хтось є!» перелякано сказала Тамара. «Пси, мабуть!» Мова всєва. Пресвітер мовчав. Можливо, вже шкодуючи, що погодився зробити цей гак. Я дивився на екран. Зв'язок був. Спробував пригадати номер травмованого. Зрештою подумав, як я можу його пригадати. Я його ніколи не знав. «Що я парюсь?» Боковим зором помітив, як від одного гаража до іншого перебігли ще дві тіні. Тамара, схоже, теж їх помітила. «Поїхали звідси!» – сказала тихо. «Зараз, зараз поїдемо, ще трішки!» – відповів я їй. «Можеш набрати травмованого?» За комбайнами попереду теж хтось стояв. Можна було фізично відчути чийсь погляд. «Давай!» Тамара швидко вирвала у мене Нокія. Почала шукати номер травмованого. «Там хтось був», – сказав пресвітер, показуючи ківком дзеркало заднього виду. «О, а тепер нікого». Я озирнувся. Позаду справді нікого не було. Пес знову перебіг майданчиком. Цього разу вже безповоротно. «Ну що там?» – нахилився я до Тамари, не витримавши. «Пішов сигнал», – сказала вона полегшено. «Тримай». Я потягнув телефон у неї з рук, але якось необережно. Тамара здригнулася, Нокіо вислузнула і полетіла кудись під крісло. Я швидко нахилився, намагаючись її виловити. Єра! почув над головою стурбований голос пресвітера, схопив мобілку, різко підняв голову. Всі напружно дивились у дзеркала заднього виду, я озирнувся. Позаду стояли четверо, зовсім близько, і мовчали, не зводячи з нас очей. Я непомітно склав мобільник і запхав собі до кишені. Тамара торкнула мене за лікоть і очима показала вперед. Там стояли ще троє, так само мовчки. Так само зосереджено вивчаючи нас, наче прізвища на братських могилах. За їхніми спинами стояв пес, пригинаючи голову і недобре скалячись. Я зрозумів, нарешті, чим тут пахло. Мазутом і серйозними проблемами. Фермери, схожі, були на байкерів. Виглядали похмуро і незадоволено. Були бородаті і набичені. Одягнені були хто в чорний спортивний костюм і шкірянку, хто в шкіряний комбінезон і джинсову куртку хто в камуфляж і шкіряну сорочку. Один на голові мав червону бандану, інший носив сонцезахисні окуляри. Ще хтось був у затяганому кажусі, одягненому на голе тіло. Один із тих, що стояли попереду, тримав у руках шматок залізної труби, перекидав її з долоні на долоню, важко помахував, поплескував великими руками по іржавій жорсткій поверхні. Раптом різко змахнув залізним обрубком і увалив по капоту. Волга загула як великоденний дзвін. Сєва вискочив на двір. Присвітер поспішив за ним, навіть не причинивши за собою дверцята. Тамара намертво вхопилась за мій рукав. Спокійно! сказав я їй, нервово намацуючи в одній кишені мобільник в іншій електроножниці фірми Bosch та стару заточку. Спокійно. Сєва стояв проти трьох фермерів, намагаючись щось сказати. Вони дивились на нього хижо і зневажливо, мовби чекаючи, коли він дасть їм нормальний привід затептати його в чорний мазут. «Що ти робиш?» – сказав нарешті Сєво фермеру з трубою. «А що?» – відповів той, витираючи долоні обшкіряні штани. «Нахуя машину псуєш?» – Сєво намагався говорити суворо. «Ну, хочеш? Давай тебе буду псувати!» – відповів фермер і посунув на Сєво своїм пузом. Двоє інших теж стало затискатися у тісне коло. «Почекайте, почекайте!» – позвався пресвітер. Усі троє зупинились і подивились у його бік. «Ну що ви?» – миролюбиво продовжував пресвітер. «Ми з Вінчині їдемо. Я священник. Заїхали до вас!» «Священник?» – перепитав фермер у шкіряному. «Звідки їдете?» «Звідти?» – показав священник на схід. «З кордону!» Та «Да там і церкви немає!» – сказав на це позад і перекинувши трубу з правої руки ліво. «Так нам і не треба церква!» – сказав на це пресвітер. «Ми і без церкви вінчаємо!» «Баптисти?» Хмуро перепитав шкіряний. Що онде? підказав йому сусід. Обличчя фермерів зробили ще більш похмурими. Ладно, сказав той, що з трубою. Пішли до агронома, йому розкажете, що у вас за церква. Послухайте, спробував м'яко заперечити пресвітер. Нам треба їхати, нас чекають, будуть шукати. Дядя, сказав йому на цей чувак із трубою, будуть шукати, знайдуть, а зараз пішли до агронома. Ясно. Ну, пішли, невпевнено сказав присвітер. У вас є телефони? запитав позатий. А що? не зрозумів його Сєва. Давай сюди, коротко наказав фермер. Та ладно, спробував відмовитись Сєва. Фермер перехопив трубу двома руками і коротким ударом зафігачив Сєві просто в живіт. Сєва склався, мов розкладачка. Присвітер кинувся, було на виручку, але один із фермерів перепинив йому дорогу. Я поспішив до них. Тамара висувала слідом. Нас відразу ж оточили четверо. Ті, що були позаду. Найближче стояв невисокий молодий фермер із якимось напівпанківським ірокезом на голові та новенькою монтувалкою в руках. Я зупинився, відгороджуючи від них Тамару. «Телефон давай!» Знову сказав фермер із трубою Сєві. Сєва мовчки витяг моблоку, віддав позатому. Один із фермерів заліз до вологи, витяг сховав їх собі до кишені. «Тепер ти», – сказав фермер, приставивши трубу до пресвітерових грудей. «Давай, телефон!» «У мене немає?» – знічно відповів священник. «А як же ти з парафією контакт тримаєш? Водивись у них!» – сказав панку, показуючи на нас із Тамарою. «Так, жінка!» – панк із готовністю потягнувся до Тамари. «Телефон давай!» – Тамара перелякано запищала. «Попустись!» – перехопив я його руку. «Немає в неї ніякого телефону!» «А ти що, бикуєш?» – повернувся до мене панк. «А ти?» Я засунув руку в кишеню синього піджака, стискаючи подаровані перевізниками електроножниці. Панк краєм ока помітив, як гостро напинається моя кишеня. Вирішив не ризикувати і швидко згас. «Ладно!» – сказав. «Немає, так немає!» «А в тебе самого?» «Хочеш обшукати?» – запитав я його. «Нахуй ти мені потрібен!» – сказав на це панк. «Короче, в крикнув позатому. «Тут все чисто!» «Ну що?» – відповів на це в овець. «Пішли?» І віддавшися він мобільний панкові, пішов перший. Ми потяглись за ним, залишивши волжану порожню і відчинно настояти посеред чорних накатаних колій. Я йшов і по повторював. Лише б ніхто не подзвонив. Лише б ніхто не подзвонив. Пес обнюхував колеса. Шерсть його зблизкувала на жовтневому сонці.